wa laqad atayna daawuda wa suleimana 'ilman wa qala alhamdulillahi alladhi faddalna 'ala katheerin min 'ibadihi almu'mineen na haqiqatan tuliwapa Dawudi na Sulaiman ilmo na wakasema alhamdulillahi Kuhimidiwa kote ni kwa Mwenyezi Mungu aletafadhilisha kuliko wengi katika waja wake wa uamini wa wali tha sulaiman daud waqala ya ayyuhan nas allimna mantaq at-tayr wa atina min kulli shay inna hadha lahu al-fadl al-mubeen watu Tumefunzo usemi wa ndege na tumepewa kila kitu hakika hii ni fadhila iliyo dhahira wa hushira ni Suleiman junuduhu min walinsi na Suleiman majeshi yake ya majini na watu na ndege nayo yakapangwa kwa nidhamu hatta itha'a tu ala wadin namli qalat namlatu ya ayuhan namlu dkhulu masakinakum la yahtiman nakum sulaymanu wa junuduuhu wahum la yash'urun mpaka walipofika kwenye bonde la wadudu chungo alisema mdudu mmoja Enyi wadudu चुंगो ingiyeni majumbani mwenu wasikupondeni Suleiman na majeshi yake bila yao kutambua fatabassama dahikan min qawlha wa qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin basi akatasamamo akacheka kwa neno hili na akasema eh mola wangu mlezi nizindue ni shukuru neema yako ulioninemesha mimi na wazazi wangu na nipate kutenda mema uyapendayo na uniingize kwa rehma yako katika wako wema وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِي لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ نَكَ وَكَوَا ndege na بون imekuwaje mbona simuoni hodhod au amekuwa miongoni mwalioghaibu la u'adhibanahu shadidan la awla yatiyanni bisultanin kwa wa yaqiniitamwadhibu kuadabu kali aw nitamchinja aw analetia hoja ya kutosha famakatha ghayra baidin faqala ahqatu bima lam tuhq bihi wajtuka min sabain binaba'in yaqin basi akaka simbali na akasema Nimegundua usilogundua wewe na ninakujia hivi kutoka nchi ya Sabai na nakuletea habari za yake. Inni wajadtum ra'atan tamlikuhum wautiya min kulli shay'in wa 'arshun 'adhim. Hakika mimi nimeamkuta mwanamke anawatawala naye amepewa kila kitu na anacho kiti cha enzi kikubwa wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lishams min dunillahi wazayyana lahumu shaitanu a'malahum fa saddahum anissabili fahum la yahtadun nimemkuta yeye na watu wake wanisujudia jua badala ya Mwenyezi Mungu na sheitani amewapambea vitendo vyao na akazuilia njia wa hivyo hawakoongoka. Alla yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khabaa fi as-samawati wal ardh wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun. Na wa msujudi Mwenyezi Mungu ambaye huyatoa yaliyofichikana katika mbingu na ardhi na anayajua mnayoficha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 Tazama umesema kweli au wewe ni miongoni mwa waongo izhab bi kitabi hadha falqih ilayhim thumma walla anhum fanzur madha yarjiun nenda na barua yangu hii na uwafikishie kisha waache na utazame watarejesha nini ya qiya ilayya kitabun karim akasema enyi waheshimiwa hakika nimeletewa barua tukufu innahu min sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim imetoka kwa sulaiman nayo na ni kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema Mwenye kurehemu alla ta'lu ta alayya wa'tuni muslimin msinifanyie jeuri nafikeni kwangu nanyi mmekwisha kuwa wenye kusallima amri allahu akbar allah akbar la Firauni kwa sababu ya ufalme wake hebu sasa angalia utawala muadilifu, utawala wa hukumu utawala wa unabi wa Daudi na mwanawe Suleiman Mwenyezi Mungu awape wa amani sisi tuliwapa elimu nyingi za sharia na mazoezi ya kuhukumu wakasimamisha wadilifu na kumhimidi Mwenyezi Mungu aliyowapa fadhila kushinda wengi katika wajawake wenye kusadikii na kuifuata haki Ufalme na hukumu katoka kwa Daudi ukenda kwa mwanawe Suleiman naye akasema enyi watu sisi tumefunzwa lugha ya ndege na tumepewa mengi tunayohitaji katika utawala wetu hakika nema hizi ni fadhila iliyowazi aliyotukuhushisha sisi Mwenyezi Mungu na Suleiman alimrithi Daudi na akasema enyi watu tumefunzwa usemi wa ndege na tumepewa kila kitu hakika hii ni fadhila iliyo dhahiri Sulaiman alaihissalam ni mwana wa Daudi naye ni nabii nafali kama yeye aliishi mnamo mwaka 974 mpaka saba kabla Kristo yani kabla kuzaliwa Nabisa Mwenyezi Mungu alimjali, ya kumjua vya kufahamu maneno ya ndege uchunguzi wa kisasa umeonyesha kwamba kila namna ndege zao za kufamiana wao kwa wao katika njia hizo ni kwa kugusa na sauti na ishara na Suleiman alikusanya majeshi yake ya kea majini, watu na ndege kwenye uwanja mmoja na wao wakawajeshi jeshi mmoja lenye nidhamu kwa vile kudhimitiwa wanwanzo mpaka mwisho hata walipofika kwenye bonde la wadudu chungu mdudu chungu mmoja akasema enyi wadudu chungu ingieni kwenye mwenu Asiye Suleimani askari wake waka kuweni na wao walawa kuwa kwenye nyimpo. Mpako kwenye bonde la wadudu alisema wadudu mmoja enyi wadudu Ingi ingiye nyuma mwenu asipondele Suleimani na majishi yake bila ya wao kutambua. Inafahamikana wazi katika aya hii kwa wadudu wanaishi kwa makundi Yaani wano mmoja na moja katika safa zao ni kuwa macho na kutahadhari. Na inajulikana tangu zamani kuwa wanuchunguo wanasifa sifa kadhaa kadhaa ambazo zinaonyesha kuwa wana umoja wenye madhubuti katika hukumu na wana kiasi kikubwa cha ki na werevu na nguvu za kukumbuka na kupenda kazi na kukakamia na juhudi isiyojua kunyongonyea wala kutatama. Kama marafujulikana kuwa wana wingi wa mila za kuendesha kasi zao na dalili ya hayo ni kuwa jamaa wa luchungu ni peke yao baada ya binadamu ndio wana maiti wao na makundi mbalimbali yao yanashughulikia kukutana pala pamoja kwa nyakati kwa ajili ya hayo zimewekwa kwa siri kwa mafsusi za kusimamisha soko wanapokusanyika makundi yote kwa kubadilishana bidhaa na kunywana na makundi haya yanapokutana hutokea ya mazungumzo kwa himakubwa na ulizana masuala yaliyohusiana na mambo yao katika naonekana yaliyofungamana na mikusanyiko hiyo ni kuzuka mashauri yaliyohusuhuma wao kama kutengeneza barabara ndefu kwa subira na kukakamia kunakusajabisha wana makundi haya hayatoshi ki na kufanya kazi mchana tu Bali huendeleza kazi zao katika masiku ya mbaa mwezi ama masiku ya kiza hubaki mahali mwao na jamaa wa makundi haya wana njia za pekee za kukusanya na kubeba na kwa uhifadhi vifaa vyao vyakula akishindwa mduduku chukuo cha alichokikusanya kwa mdomo wake ukisukuma kwa miguu yake ya nyuma na akakinyanyua kwa mikono yake na katika mtindo wao na kuzingongona mbegu na kuzipasua baadhi ya nafaka kabla ya kuzirindika ili zisije kuchipua na mbegu kubwa kubwa usigawao vipande vipande ili pesi kuziingiza katika gala zao na pindi zikiroana kwa mvua huzitowa zipate upepo na jua sikauke Suleiman akatabasamu wakicheka kwa ile kauli ya mdudu yenye kushughulikia maslaha yao na akaahisi neema ya Mwenyezi Mungu mtukufu iliyo juu yake Akasema, "Ewe ulieniumba, nijalie, nina shukurani kwako kwa neema ulizonipa mimi na zazi wangu. Na niwezeshe nitende vitendo vyema, na uviridhia na unitie kwenye rehma yako ile timia." Akalikagua jeshi lake la ndege yasimone hudhud. Akastajabu akasema, "Mbona simoni hudhud yupo hapa na mimi simuoni? Au ameghibu hayupo miongoni mwenu?" Wallahi nitampatisha adhabu kali ya kumshikisha adabu, au nitamchinja ikiwa kosa lake ni kubwa ila aliletea madhubuti ya kumtoa makosani kwa kutokuwepo mbele yangu Nahuduuda alikuwa kaka si mbali kwa muda usio mrefu kisha akamjia Sundaiman akamwambia nimejua jambo hilo wewe hujalijua na nimekujia kutoka nchi ya Sabai na habari muhimu sana Nayo ni ya kweli kwa yakini Basi Basi hakukaa mbali naakasema nimegundua wewe wewe na nani kujia hivi kutoka nchi ya Sabai na nakuletea habari za yakini Hakika mimi nimemkuta mwanamke anawatawala naye amepewa kila kitu na anacho kiti cha enzi kikubwa. Nimemkuta yeye na watu wake walisujudia jua badala ya Mwenyezi Mungu. Na shetani yamwapambia vitendo vyao na kwa zuili njia kwa hivyo hawakuongoka hizo ndizo haya hasa zilizohusu falme saba na hii saba ni moja katika falme za Kusini Arabuni na ilito yaman, na ambayo zamani ilikuwa ni maarufu kwa jina la Arabia iliyo nemeka na jina hili la mwisho linaonyesha maendeleo yake na utajiri wake kwani kwa hakika ilikuwa nchi hiyo inaustaarabu wa juu tangu miaka mbili kabla kuzaliwa Nabi Isa alayhisalam ikitegemea makulima kwa sababu ya rutuba ya ardhi yake na uzuri wa hali yake ya hewa na pia ikitegemea biashara kwa kuwa ipo kati ya bara na Uhabeshi na somalia na sham na iraq na kwa hakika mahodhi yaliyojengwa kuwekea maji na kuyatumia na maarufu yao yote ni hodhi maarib tazama haya 16 sura 7 na miji iliyojengewa ngome na maskari na mahekao yanashuhudia mpaka hileo maendeleo ya kijamii ya utajiri kuwekwa katika nchi na hakika nakshi zilizozinakiishi watawala wao na baina ya nakshi hizo zipo kanuni za kuendeshia mambo ya ujenzi na mingineyo yanaonyesha kwa kila dalili ukomo huko mhostarabu ulionawili uliofikilia na huu ufalme wa Sabae ambao ulifikilia kilele cha kustawi kwake katika siku za Sulaiman alayhisalam kiasi ya karne kumi kabla kuzaliwa Nabi Isa alayhisalam ulikuwa ni ufalme kama wa kabla yake yaani watoto wa kiwarithi baba zao na kwa hivyo alikuwa akihukumu wakati wa, wa Sulaiman alayhisalam malkia wataalam wa tarehe na mfitilifu juu ya jina la malkia huyo wa wakimwita Balkis, akisaidiwa na wazee waheshimiwa kama ni baraza la mashauri lake tazama aya 28 33 katika surati an Wala wa la hayu historia, tarehe ufalme wa kuofalme ulikuwa dola ya kuteka nchi bado ufalme wa biashara na misafara katika mabaki yake hatuoni kutaliwa vita ukuteka nchi zipokuwa kwa uchache Nahaya ni kuwa muhimu majeshi yake ulikuwa ni wakuhifadhi ngome zake na kuzihami na kulinda misafara yake kwa kiglabu na wananchi wa Sabai walikuwa ni mapagani makafiri wakiliabudu jua kama ilivyokuja katika aya tukufu namba 24 katika sura hii pia wakiabudu mwezi na hao ndiyo mingo yao muhimu kabisa na walikuwa wakiwatolea sadaka na wakifukiza ubani katika maikalo yao Hakika mimi nimewaona watu wa sabai, wanatawaliwa na mwanamke Na amepewa kila khairi za kidunia na yana kitu cha kikubwa kinachoonyesha dalili yote kufa na nguvu za madaraka yake Nimemwona yeye na watu wake wanabudu jua wala hawamwabudu Mwenyezi Mungu na shetani amewazainisha vitundo vyao na wenyewe wakaviona vizuri na halini viovu kwa hivyo wamwapoteza njia ya haki basi hawakuongoka hawamsujudi Mwenyezi Mungu mtukufu ambaye ndiye rafijua aliyeficha katika mbingu na ardhi na anajua ninayofanya kwa siri na kwa dhahiri Mwenyezi Mungu ambaye hapana budio kwa haki isipokuwa yeye ndiye mwenye madaraka makubwa yasiona uko moyo ya kila kiumbe Suleimani akasema kumwambia hudhudhi Tutaichungua habari yako hii tujue kwamba umesema kweli auwewe ni miongoni mwa waongo Nenda na barua yangu hii umfikishie yeye na kaumu yake kisha jitenge nao ujifiche pahali karibu uangalie na maneno gani Barua ikamfikia yule Malkia naye basi weishimi wa kaumu yake na mashauri yake naye akasema enyi wa, mimi hakika imenifikia barua yenye shaniku kisha akasomiayo barua nayo imeanzia kwa jina la Mwenyezi Mungu mwenye tukufu naniye zote. ambaye laima nawamiminia waja wake rehema zake msifanye kiburi juu yangu na nijieni nanyi mmetii na, na wenyekevu